Петро хотів їхати поруч із Верховими, де й сам не знав, як оставсь коло Ридвана, мов прив'язаний. І де серде гамовчки, і голову понурив. Далі, надумавшись, і каже, «Поні матко, учора діло пішло було на лад, да й розв'язалось із твоєї ласки. Не по правді ви із своєю лесою робите?» Я до вас із щирим серцем, а ви до мене з хитрощами. Лучше б уже одрізати попросту, дайгоді. Ну, що у вас на мислі? Скажи, пані матко, щиро, чи думаєш ти отдати за мене Лесю? Чи в тебе другий єсть на прикметі? І єсть, і нема, і нема, і єсть, каже сміючись Череваниха.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 Приснився раз мені сон, дивен-дивен, на прочудо. Слухай, козаче, та наусмотай. Здалось мені, ніби посеред поля могила. На могилі стоїть панна, а від панни сяє як від сонця. І з'їжджаються козаки і славні лицарі з усього світу, от подолля, от Волині, От сівери і от Запорожжя, Вкрили, бачиться, все поле, мов маки засвіли по городах. Вкрили, дай стали, битись один на один, Кому буде та ясна панна. Б'ються день, б'ються другий, Як де не взявсь молодий гетьман на коні. Усі склонились перед ним, А він до могили, дай поняв ясною панну.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 Слухай, да наус мотай, що сказала ворожка. А що ж, каже, пані, сей тобі сон пророкує дочку із зятим. Дочка у тебе буде на весь світ красою, а зять на весь світ славою. Будуть з'їжджатись з усього світу пани й гетьмани, дивуватимуться красі твоєї доні. Даруватимуть їй срібло злото, та ніхто її не обдарує краще одсудженого. Суджений буде ясен красою між усіма панами й гетьманами, замість очей будуть зорі, на лобу сонце, на потилиці місяць.